21 augusti 2022. Fyra tonårspojkar tar pendeltåget från Västerhaninge till T-centralen i Stockholm. Polisen bekräftar nu på sin hemsida att den misstänkta väska som hittades i Kungsträdgården på söndagskvällen innehöll en explosiv laddning. Nu är de i tingsrätten. Samtidigt är många andra tonårspojkar runt om i landet häktade i väntan på rättegång. Att trösta ett barn. Få barnet lugnt. Och sen ska du gå och låsa dörren p Krim om de unga misstänkta och barn i häkte. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Hej och välkomna till P3 Krim. Ja, bomben i Kungsträdgården, skjutningar i Kalmar och mordet på Delta Gym i Stockholm. Under de senaste åren så har vi sett en mängd olika grova våldsbrott- där de misstänkta gärningspersonerna är tonåringar- under 18 år, alltså barn i lagens mening. Det här är ju någonting som vi sett mycket av i samband med de senaste tidens våldsbrott i Stockholm. För till exempel mordet på en 15-åring i Skogås sitter tre tonåringar häktade för inblandning. Och vår reporter Linnea, hon har under den senaste veckan varit på flera rättegångar där tonårspojkar är åtalade. Och någonting som hon har slagits av, det är att de är så små. För det är ju faktiskt barn vi pratar om. Till exempel pojken som misstänks för mordet på Delta Gym. Han var bara 16 år när det hände. Och nu satt han där i tingsrätten i en svart träningsjacka och tittade runt och nyfiket omkring sig på både åklagare och åhörare. Och när han förhördes så lät det nästan som ett skolförhör. Till exempel när han fick frågan om han visste vad indiciebevisning var. Och det visste han. Ja, men undrar hur det blev så här, och om det är en konsekvens till exempel av att straffrabatten togs bort för grova brott för dem under 21 år förra året. Något som kritikerna varnar för skulle leda till ännu yngre gängkriminella. Och hur lämpligt är det egentligen att låsa in barn på häkten? Det är några av de sakerna som vi kommer försöka reda ut i det här avsnittet. Men vi börjar i Kalmar, en nollgrad i decemberkväll. Söndagskvällen den 18 december 2022 står Ylva Komet i kassan på kop i Norrliden i Kalmar. Det kommer in en person och ropar att det varit i skottlossning utanför. Och så här berättar Ylva Komet för P4 Kalmar. Så kommer det en, en pojke in och det är blod näsa, runt näsa, mun, händer på hela bröstet. Han blöder rymligt. Och jag går fram till honom och frågar vad som har hänt och han säger att han har blivit skjuten. Så jag fick ner honom på golvet på entrémattan och la huvudet bakåt. Och sen la jag över honom i sidoläge för han gurglade när han pratade. Han hade blod i halsen och han svalde hela tiden. När P4 Kalmar träffade Ylva Komet så visste hon inte hur det skulle gå för pojken. Och förutom minnesbilden av att se honom på golvet så bär hon också med sig ett annat minne. Jag har ett doftminne som är svårt att släppa- jag, jag känner en doft och jag vet inte om det är hans ja, självmedel på kläderna, om det är parfym eller vad det är men det, det är en doft som jag känner som kommer och går hela tiden från honom. Trots skadorna så klarar sig pojken som är 16 år. Några dagar senare grips tre personer som häktas misstänkta för inblandning i mordförsöket. Alla tre är under 18 år. En 16- och en 17-åring misstänks för anstiftan till försök till mord. Alltså att de gett uppdraget att mörda pojken i Kalmar. Och den misstänkte skytten, han är också pojke, han är 15 år. Och de är inte åtalade än för det här mordförsöket. Utredningen pågår för fullt. Men det som står klart nu är att ingen av de här tre misstänkta egentligen har någon riktig koppling till Kalmar. De bor inte där och de kommer inte därifrån heller. Två av dem kommer från Stockholmsområdet och en är från Arboga. Åklagaren Johan Henningsson, han tror att de två misstänkta anstifterna inte varit på plats i Kalmar under mordförsöket. Och han förklarar hur han tror att 15-åringens uppdrag sett ut. Hans uppdrag har varit att åka ner till Kalmar. Sen så har han då sannolikt i Kalmar fått eh, skjutvapen och övrig logistik, hjälp med övrig logistik, transport, bostad och liknande. Sen så har hans alltså uppdrag helt enkelt varit. Ta livet av den här utsedda personen och så ska han åka hem och så ska han få betal för det här. Åklagaren misstänker att den skjutna 16-åringen har kopplingar till det som polisen kallar för norliden gänget i Kalmar. Och det är samma gäng som misstänks ha koppling till flera av de våldsdåd vi såg i Kalmar förra året. Johan Henningsson misstänker att motivet för skjutningen utanför kop har med narkotikamarknaden att göra. Men hur har det då blivit så här att tre killar mellan 15 och 17 år, två från Stockholm och en från Arboga, misstänks för inblandning i ett mordförsök i Kalmar? De kontakterna som finns, de är väldigt spännande över hela landet. Så det, det finns ganska många utredningar av samma sort där man har inblandade personer som inte har någon som helst koppling till det som har hänt. Så det är väl kanske också en, en, en poäng i det hela. För att har du en gärningsman som inte är kopplad till offret, som inte är kopplad till platsen, så blir det ju mycket, mycket svårare för polisen att lösa brottet. De två misstänkta anstifterna som är 16 och 17 år De verkar känna varandra tidigare enligt åklagaren. Det kan vi också se i en dom från förra året där de båda dömdes för misshandel på ett sishem utanför Södertälje. Den ena av dem sparkade den annan kille i huvudet och den andra slog till honom. Det här skedde mitt framför sishemmets övervakningskameror i en korridor och båda dömdes trots att de säger inga kommentarer genom samtliga polisförhör. Enligt åklaren Johan Henningsson känner den 15-årige skytten en av de misstänkta anstiftarna. Han har ju inte så mycket kriminell bakgrund. Han är inte dömd för någonting såvitt jag vet. Han har väl varit föremål kanske för polisens uppmärksamhet vid några tidigare tillfällen och även kanske socialtjänsten. Men eh, alltså för, förhållandevis normal kille 15-årsåldern som går i skolan och umgås med sina kompisar, bor hemma och sin familj. Och vi har sökt 15-åringens familj men de har inte återkommit och hans advokat vill inte heller uttala sig eftersom det är en pågående förundersökning. Förutom förundersökningen mot de tre misstänkta tonåringarna i Kalmar pågår det nu en mängd olika utredningar mot tonåringar som misstänks för grova brott runt om i landet. En man har dött och en kvinna vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter en skottlossning på köpcentret Emporia i Malmö. Det är fredagen den 19 augusti 2022 som en gängledare skjuts ihjäl mitt på eftermiddagen bland shoppare på köpcentret Emporia. En norsk turist skadas också och så här berättar vittnerna Valeria och Greta för SVT. Ja, alltså vi stod och valde kläder eh, och sen från ingenstans så hör vi människor skrika bara. Och så kollar jag bak och då ser jag att en kvinna springer in, pekar utåt och säger pistol, pistol, spring och, eh, man visste ju inte vad man skulle göra om man skulle, alltså om man skulle springa in, om man skulle springa ut, om man skulle gå ner och jomma sig. Snabbt grips en 15-åring från Göteborg i närheten av Emporia och tre dagar senare blir han häktad, misstänkt för mord och han erkänner. Johan Fernwall är hans advokat. Eh, han, har, eh, han har lämnat en förklaring till varför han erkänt och jag förstår också den förklaringen men jag vill inte gå in på det närmare med hänvisning till att det är en pågående förundersökning. Mycket mer än så kan Johan Fernvall inte säga om sin klient eller om bevisningen mot honom på grund av förundersökningssekretessen. Han tror att det blir ett åtal i vår. Under tiden utredningen pågår så sitter hans 15-åriga klient häktad och nu har det gått över fem månader. Det kortas att jag vill att han mår inget bra. Det tror jag inte någon gör som har suttit frihetsberövad så pass länge som han har gjort. Vare sig man är barn eller vuxen så att säga. Men det är klart att det är ju extra jobbigt med, med, hänsyn, eller med hänsyn till hans ålder. Och den 15-åriga pojken som misstänks för före emporiemordet är inte ensam. Ibland annat Stockholm, Gävle och Västerås är tonårspojkar häktade för andra dödsskjutningar, rapporterade Ekot för några veckor sedan. Och när vi har fram siffror så ser vi att totalt under 2022 så var det 194 personer mellan 15-17 år som var häktade för olika typer av brott. Och det var en ökning med 20% mot 2021. Däremot minskade antalet häktade i åldrarna 18-20. Vi ska återkomma till det här senare för man kan alltså se att det skett en stor ökning bland den yngre åldersgruppen. Och just nu när vi spelar in det här så pågår det också flera rättegångar mot tonåringar. Stockholms rätten måndag i februari 2023. Rättegångsalen är fylld till bristningsgränsen. Fyra personer är åtalade för det uppmärksammade mordet på Delta Gym i centrala Stockholm i mars förra året. Den yngsta var bara 16 år när han, enligt åklagaren, gick in på gymmet för att döda en bandidos bandidosmedlem men istället sköt en 54-årig man till döds. Och så här säger han i rätten. När man är så ung så tänker man inte långsiktigt. Och det gjorde jag inte heller. Ja, hur länge tänkte du då? En dag i taget? Ja, exakt. En dag i taget var det. En dag i taget nästan var Den misstänkte mördaren nekar till brott. Men det är inte bara för mord som tonåringar just nu är häktade eller i rättegång för- 21 augusti 2022 åker fyra tonårspojkar den yngsta 14 år till Västerhaninget där de plockar upp en blå väska med New York Yankees märke på. Pojkarna tar sedan pendeltåget in till T-centralen och där lämnar en av dem gänget. Den pojken som är 15 år tar med sig väskan och hoppar på en elsparkcykel. Han tar sig till Kungsträdgården där kulturfestivalen pågår för fullt och han lägger väskan något undangömt vid entrén till klassiska Klubben Café Opera Halv tio på kvällen ser en person Väskan och hämtar polis som är i närheten När de öppnar väskan Ser de gröna och vita kablar Kring någon sorts silverfärgad Metallcylinder Och till slut så förstör nationella bombgruppens Bombrobot den här bomben ett på natten. Polisen bekräftar nu på sin hemsida att den misstänkta väska som hittades i Kungsträdgården på söndagskvällen innehöll en explosiv laddning. Det var vid tio-tiden igår kväll som väskan hittades i samband med en konsert. Och i veckan så hölls rättegången mot de här tre tonåringarna som misstänks för inblandning i det. Linus Gardell försvarar en av de misstänkta i den här rättegången, en 15-åring som är misstänkt för medhjälp. Jag blev förvånad när åtal väcktes, så mycket kan jag säga Han är åtalad för att ha lånat ut en sparkcykel Han har ingenting att göra med sprängmedel Det är någonting som han är jättetydlig med Han har inte heller känt till något om något sprängmedel och Linus Gardell han ser det här åtalet som ett tydligt exempel på hur tonen mot unga brottslingar har skärpts i och med att debatten kring brott och straff blivit allt mer intensiv de senaste åren. Att trösta ett barn, få barnet lugnt och sen ska du gå och låsa dörren och säga liksom, ja, men ha en fin kväll så ses vi imorgon. Det är ganska tungt um, om man tänker efter Jenny Jensen är kriminalvårdsinspektör på Häktet i Malmö. Det är ett häkte för vuxna där man försöker placera fler barn och ungdomar på vissa avdelningar. Och hon är en av de som märkt att allt fler unga sitter häktade för grova våldsbrott. Och det är ju också någonting som syns i statistiken. Under januari så visar kriminalvårdens siffror för hela landet att 38 barn satt häktade. Och det är dubbelt så många barn jämfört med under januari förra året. Det gör ont i hjärtat för att um, barnen är ju vår framtid. Det kan låta klyschigt men det är ju faktiskt vår framtiden. Eh, och att vara häktad. Eh, du blir ju inte häktad av för, för något litet utan det är ganska grova brott. Eh, vilket innebär att det är många små i åldrarna som begår grova brott och det, gör ju, det skapar en oro hos mig och hos många andra vuxna och också då att inte glömma att när de kommer till oss så kan vi ju arbeta utifrån vårt uppdrag eh, att motverka de här skadeverkningar som häckning kan innebära men, men det finns så mycket mer man kan fånga upp innan de hamnar inom kriminalvården. Tittar man på förra året kan man också se att det var en kraftig ökning av unga häktade varje månad. Från 19 barn i januari till en topp på 42 i december. Jenny Jensen berättar att de barn som hamnar hos dem på häktet i Malmö reagerar väldigt olika. Vissa är mer vana vid myndigheter och att sitta i sådana möten och visa upp en fasad om att man kanske inte tycker att det är så jobbigt som man egentligen tycker. Andra blir mer nervösa och man får ta om information flera gånger för dem för att de ska kunna ta in den. Allt är ju väldigt kontrollerat. Vi har barn som mår bra av det därför att de kanske inte har den här stabiliteten ute och mår bra av strukturen inne hos oss. De får sina, sin mat och man får komma ut och träffa lärare och börja med skolan om den har varit problematiskt. Men sen har vi barn som då kanske kommer från ändå en stabil hemmamiljö. Och så utsätts man för det här. Det blir ju en kris. Vi har barn som slutar äta, som går ner väldigt mycket vikt. Där får man ju peppa och försöka pusha till att man äter upp maten. Man har pedagogiska måltider tillsammans med barnen just för att det ska bli som man gör i skolan. Att, att fröken sitter med i matsalen. Så har vi också gjort många gånger. Sverige har ju under lång tid fått internationell kritik bland annat från FN för att både barn och vuxna sitter häktade länge i väntan på rättegång. Särskilt hård kritik har häktningen av barn fått. Och Europarådets tortyrkommitté. de menar till exempel att häktning av barn är en omänskligt grym åtgärd. Och det är just isoleringen, att barnen ofta är isolerade 23 av dygnet 24 timmar som får hård kritik. Och där förändrades reglerna i juli 2021. Numera får barn bara vara häktade i tre månader om det inte finns synliga skäl för förlängning. Och de som är under 18 år ska ha rätt till minst fyra timmars umgänge med kriminalvårdens personal varje dag. Jensen på häktet i Malmö berättar att man dels försöker motivera skolpliktiga barn att fortsätta med skolarbetet men att man anpassar sig efter barnet. Många barn alltså, som har till exempel då ADHD så är man inlåst i ett rum. Um, där försöker vi ta ut och kanske bara spela en pingis med att få, få ut all energi för att kunna få fokus. För det är ju ett barn som har då suttit inlåst och sen så släpps ut och då ska vi plötsligt sitta och läsa en bok. Alltså den kommer ju, det, det, det blir inte bra. Och då eh, blir det kanske att vi spelar lite pingis eller vi spelar ett spel eller vi kollar på någon... Någon film eller någonting, mest för att bara bryta och, och fånga fokus. Och sen så blir det alltid väldigt bra samtal när man väl har liksom hjälpt barnet att landa. Um, så vi använder olika metoder just för att um, hjälpa barnet i processen. Sen får man också tänka att barnet sen är aktuellt för att komma till domstol och till en förhandling. Jenny Jensen berättar att många som häktas lider av psykisk ohälsa, flera har missbrukat, har trasiga familjeförhållanden eller har haft det svårt i skolan. Och oftast är det ju en kombination av de problemen som barnen har med sig när de hamnar i häktet. Och det här är ju någonting som man jobbar med under häktestiden och till slut ska man vara förberedd för förhandling, alltså för rättegången. Vi har ju skyldighet att... Eh, komma dit med ett barn som ändå fungerar och som ska kunna sitta på en förhandling så det är ju också en del av vårt uppdrag att barnet har fått mat i sig att ändå mår relativt okej okay. man har försökt att fylla vardagen med någonting meningsfullt för att sen kunna vara på sin förhandling för det får man ju heller inte glömma att den förhandlingen är ju ganska avgörande får du en dom så är det ju ganska ingripande. Blir du frisläpp så har vi ju som sagt alltid kontakt med socialtjänsten för att fånga upp barnet. Så att det är ett brett uppdrag och det är lätt att tro att man kanske, ja, men vi spelar bara pingis eller vi bakar en liten kaka. Men allt har ett syfte. Om man tänker hemkunskap i skolan, lära sig att läsa ett recept, lära sig att beda sängen, lära sig att tvätta kläder, sköta sin hygien. Så det är mycket sådana steg vi arbetar med beroende på var barnet befinner sig i sin process. Just nu så befinner han sig på häkte. Det har gått ganska kort tid sedan han greps. Han ger mig intrycket av att ha landat i den miljö där han befinner sig nu. Vilket innebär att han mår relativt bra- kan jag säga. Eh, jämfört med hur han mådde under den tiden han satt i arrest i avvakten på att åklagaren skulle ta ställning till häktningsfrågan och så vidare. Det här är advokaten Björn Sandin. Han försvarar en 15-åriga pojke som misstänks för mordet på en jämnårig på en sushi-restaurang i Skogås i slutet av januari. 15-åringen förnekar brott. Under tiden pojken väntade i arresten mådde han psykiskt dåligt, berättar Björn Sandin. Men även om det blivit lite bättre i häktet så tycker Björn Sandin inte att han borde ha häktats, utan istället hamnat på ett sishem. På det material och det underlag som fanns då så kan jag i och för sig förnuftsmässigt förstå hur tingsrätten tänkte eh, och jag förstår också hur åklagaren tänker i och för sig men det gäller ju att då så skyndsamt som möjligt komma ifrån den punkt där bara häktet kan tillgodose det man eftersträvar för det här är ett, det är ett barn det här det handlar om som just nu befinner sig i en, i en miljö helt anpassad efter vuxenvärlden och vuxna personer han måste snarast, snarast få komma iväg till en, en, en plats där man liksom mer har anpassat eh, utformningen av den verksamheten efter barns behov. Tingsrätten gick alltså på åklagarens linje och häktade den 15-åriga pojken på sannolika skäl misstänkt för mord. Åklagaren Ida Anell. Alltså Det är ju en fråga om ett, ett så pass allvarligt brott så även om, om det är fråga om unga personer så menar jag att, att det är av stor vikt att de, att de är häktade och där kan man alltid titta på det om det finns något alternativ till häktning just eftersom de är så pass unga men i det här fallet så menar jag att det finns ingen betryggande övervakning på det sätt som vi tycker att det måste finnas för att det skulle vara ett alternativ i lagens mening så är ju alla som inte fyllt 18 år barn. Och enligt både barnkonventionen och svensk lag så får barn bara häktas i undantagsfall. För att barn ens ska kunna häktas så krävs det så kallade synnerliga skäl. Vilket innebär att själva brottet de misstänks för måste vara väldigt allvarligt och ge minst ett år i fängelse. Barnet måste vara misstänkt på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Och det måste också finnas minst ytterligare ett så kallat häktningsskäl. Antingen flyktrisk, att man förhindrar utredningen eller kommer fortsätta att begå brott. Björn Sandin kan som sagt förstå att hans klient häktades men han tycker att ett sishem hade varit mer lämpligt. För häktet är inte anpassat för barn menar han. Absolut är det min uppfattning att så skulle, skulle man ha gjort så att säga. Jag kan inte se att den oro som åklagaren känner för att han skulle kunna försvåra sakens utredning genom att vara på ett sis där han själv i vart fall begränsas fullständigt i sina möjligheter att kommunicera med folk utanför sis jag tror att det hade fungerat lika bra i den här situationen och att man uppnår det man önskar genom att isolera någon på det sättet och det är avsevärt mycket bättre miljö jämfört med den han befinner sig i nu. Förutom Björn Sandins 15-åriga klient är också en 16-åring och en 17-åring häktade misstänkta för inblandning i mordet i Skogås. Och det är just övervakningen på CIS-hemmen att barnen inte isoleras från omvärlden på samma sätt som i ett häkte. Och därför teoretiskt skulle kunna påverka utredningen som får åklagaren Nida Arnella tycka att det är bättre att de sitter häktade. Det som... Som socialtjänsten ofta kan erbjuda, det är ju antingen ett HVB hem eller så kan de erbjuda ett så kallat SIS-hem. Men ingen av dem, menar jag, uppfyller de krav som vi menar måste kunna ställas för att det ska kunna vara en tryggande övervakning. De har ju inte samma, samma möjlighet att övervaka till exempel kommunikationer som man har på ett häktar. Men även om advokaten Björn Sandin inte tyckte att hans klient borde ha häktats så kan han också förstå åklagarens oro för att placera de misstänkta barnen på CIS-hem under förundersökningen. Men det finns ett problem i den miljön och det är ju att eh, man isoleras inte på det sättet i en cell ensam 23 timmar om dygnet som man gör på häktet utan man får ju vara i en miljö där det finns andra personer som vistas på det här hemmet också. Och det innebär ju då att åklagaren känner ju en oro om man i och för sig begränsar den personens möjlighet att kommunicera. Så teoretiskt sett så finns det ju naturligtvis en möjlighet för den personen att via annan som kanske har tillstånd att få kommunicera med omvärlden då eh, att, att på något sätt få ut något eller liknande. Mordet på 15-åringen i Skogås i slutet av januari är ju bara ett av alla de många grova brott som skett under våldsvågen i Stockholm sedan juldagen och det är just tonåringar som misstänks för många av de sprängningar och skjutningar som har skett i Stockholmsområdet den senaste tiden. En del av dem är under 15 år och alltså inte straffmyndiga och de lämnas då över till socialtjänsten. Men när vi spelar in det här avsnittet så sitter minst 15 personer under 18 år häktade för brott i samband med våldsvågen och en annan advokat som vi har pratat med håller inte med åklagarna om att man kan förstöra utredningen om man inte är häktad det håller inte alls tycker han och undrar om de nu har så mycket teknisk bevisning som de skickar till NFC som de påstår hur ska någon då kunna förstöra den bevisningen undrar han alltså Björn Sandin har alltid haft en del unga klienter- men under de senaste åren har det blivit fler. Och nu misstänks de oftare för grövre brott. Egentligen ligger det bakom den här typen av eh, brottslig verksamhet. De eh, förstår ju liksom att det är skillnad om de som vuxna personer- går och bär på ett vapen jämfört med en, en 15-åring eller en 14-åring. En 14-åring behöver ju inte oroa sig för att det blir någon påföljd eller straff. Eh, en 15-åring... Får ju fortfarande kraftig rabatt jämfört med en vuxen person. Så det ligger liksom i sakens natur att man från högre upp i hierarkin styrer på ett sätt den verksamheten. Ja, under de senaste åren har det varit mycket fokus på att kriminaliteten kryper längre ner i åldrarna och att brotten blir allt grövre. Jag tror att första gången jag nämnde det här var ungefär tio år sedan att den bästa soldaten är barnsoldaten för att den gör och säger eh, den blev det blir tillsagt så att säga. Det är väldigt enkelt att forma en, en ung person och kontrollera en ung person så att har man den här möjligheten att nästan groma till sig unga personer eh, så gör man det. Det här är Amiro Stami och han är docent i kriminologi vid högskolan i Gävle gängen gör det som är mest rationellt för dem och är det rationellt att är det enkelt att rekrytera ungdomar finns det en rekryteringsbas så gör man det för ett år sedan så togs ju straffrabatten bort för 18-20-åringar. Tanken var att hårdare och längre fängelsestraff skulle avskräcka unga från att begå brott. Men många varnade då för att det skulle få totalt motsatt effekt. Att gängen skulle börja utnyttja allt yngre tonåringar. Och sen våldsvågen började i Stockholm med många unga misstänkta som vi har hört så har många experter och tyckare sagt, vad var det vi sa? En av dem är advokaten Linus Cardell- som ju försvarar en av de där misstänkta för bomben i Kungsträdgården. Det är en av de sämsta lagstiftningsprodukterna någonsin skulle jag vilja säga. Men tyvärr verkar det som att det är en tävling just nu- i dålig lagstiftning på det straffrättsliga området. Advokaten Björn Sandin som försvarar 15-åringen- som misstänks för mordet i Skogås håller med. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur man har tänkt där. För jag vet inte vilken... Vilken effekt man önskar uppnå om det förut var så att man utnyttjade den ålderskategorin från 18 och uppåt och nu har tagit bort rabatten för dessa. Då behöver man inte vara speciellt begåvad för att förstå att det flyttar man ner istället och då hamnar vi på ungdomar som ofta är till och med yngre än 15 år. Bo Wenström är professor i meritus i rättsvetenskap. Han var en av få experter som tyckte att det var en bra idé att ta bort straffrabatten och det håller han fortfarande fast vid. Man måste kunna reagera starkt på det som sker med brottsligheten och en grövre brottslighet. Därför att det är en samhällsfara helt enkelt. Det är undergrävande för samhället, brottsligheten. Den här gruppen, den relativt lilla gruppen det handlar om, måste man på olika sätt alltså isolera och behandla på ett särskilt sätt. Under den tid de sitter inne så kan de inte begå nya brott. Men om vi kollar lite statistik då, hur har det egentligen sett ut med mindreåriga, alltså barn som dömts för grova brott under de senaste åren? Ja, om man tittar på hur många barn som döms för mord, grov misshandel och grovt vapenbrott- då ser man att det är fler barn, alltså mellan 15 och 17 år- som döms för de här grova brotten under 2021- –än året innan. Statistiken från förra året, 2022, har inte kommit än till Brå. Man kan alltså se en ökning redan innan straffrabatten togs bort. Och när det kommer till grovt vapenbrott till exempel– –så är det nästan en tredubbling från sex dömda 2020 till 17 dömda 2021. Och att vi sett så många inblandade tonåringar just på senare tid– –ja, det tror Amir och Stami inte enbart har med den slopade straffrabatten att göra. Att vi har sett en, en nedgående trend när det gäller åldern i nedskjutningar. Det kan vi gå tillbaka innan det här, eh, den här nya lagstiftningen trädde. Så frågan är ja, om hur, hur mycket det har påverkat. Det kan ha påverkat. Men att eh, vi var på, det och på väg åt det hållet fanns det tecken på innan den här lagstiftningen. Och ett syfte den här lagstiftningen kom var ju just att man såg ju att fler unga var involverade och man ville komma åt just de här individerna genom att inkapacitera dem och utdela lite ja, tuffare sanktioner. Kriminologerna Mirostami menar att gängen är experter på att utnyttja den lagstiftning som råder för tillfället. Vi har en stereotyp bild att det här är unga arga män. Lågutbildade och därmed inte har kapacitet. Men även de som är lågutbildade är väldigt skärpta personer. Alltså det är väldigt tufft att klara sig i den här miljön. Att överleva i gängmiljön. Då behöver du ha vissa färdigheter. De som inte har de här färdigheterna, de blir inte långvariga. Så de här kan sin lagstiftning och... och i alla fall de som har varit med i branschen ett tag, de är något lite äldre. De behöver inte vara särskilt gamla. Och det finns en kunskaps- och informationsöverföring mellan generationerna så att säga. Men Amir och är liksom advokaterna tveksam till att det är strängare straff som kommer få ungdomar att sluta begå den här typen av brott. Men straffrättsprofessorn Bo Wendström tycker däremot att de som begår så pass grova våldsbrott ska låsas in. Oavsett ålder. Inte minst för att skydda resten av samhället från dem. Och det som advokaterna säger om att gängen rekryterar barn nu när straffen för 18-åringar skärps ser också Bo Vänström. Ja, men då måste vi göra någonting åt de yngre åldrarna. Vi måste ändra på reglerna där också. Det är den enda, enda vägen att gå helt enkelt. Löpa linan fullt ut så att säga när det gäller synen på unga, unga förbrytare. När det gäller de under 15 år, då måste man ju, alltså man måste ha ett nytt synsätt. Man måste kunna väga in sånt som samhällsskydd där också. För att vissa unga, det enda som hjälper tyvärr är att de, som det då heter på ett fint språk, inkapaciteras under några år. Under den problematiska tiden. Inkapacitering, vad betyder egentligen det? Det betyder låsa in helt enkelt. Advokaten Linus Gardell vänder sig däremot helt emot att barn ska låsas in eller hårdare straff överhuvudtaget. Här, det här kommer från en logik och en tanke om hårdare straff. Fler brott, hårdare straff, straffa yngre och det tar inte slut. Det finns inget slut på den logiken. Det hjälper inte att du talar med vetenskapliga ord som inkapacitering. Det är fortfarande samma logik. Sätt folk i fängelse, straffa dem, straffa bort det. Det funkar inte. Det är något som vi egentligen borde veta efter flera århundrade av, av en samhällsutveckling så kan vi se att man kan inte straffa bort brott. En av orsakerna till att det har varit lägre straff för unga vuxna och till att barn idag inte kan dömas till fängelse är ju för att man menar att de inte har ett färdigutvecklat konsekvenstänk. Och vissa pratar ju om att hjärnan inte är helt för förrän man är 25. Och det var ju bland annat därför som personer under 21 år inte kunde dömas till livstidsfängelse förut, alltså innan straffrabatten togs bort. Och att steget från ungdomsvård till livstidsfängelse krympt i och med den borttagna straffrabatten, ja det är något som advokaten Linus Gardell tycker är problematiskt. Det finns också en obalans mot de personer som nu är under 17 år och det är egentligen pinsamt att vi nu har ett system där du på teoretiskt plan kan gå från fyra års sluten ungdomsvård som 17-åring men snart fyller 18 till livstidsfängelsestraff eh, om du har precis fyllt av 18 år. Det som avgör är då alltså endast vilken dag på året som du är född. Det här skapar förstås en enorm tröskeleffekt och ett självklart incitament att locka yngre människor under 18 år att begå brott. Och som vi hört, straffrättsprofessorn Bo Wenström tycker alltså att hårdare straff är det som bland annat kommer bryta utvecklingen med unga som begår grova brott. Och han konstaterar att han och advokaterna här står långt ifrån varandra i de här frågorna. I grunden så ser man ju egentligen på brottslighet på två olika sätt och på lösningarna på två olika sätt. Att man pratar ju förbi varandra hela tiden. Men om hårdare straff inte hjälper, vad är det då som behövs enligt den andra sidan? Ja, Björn Chandin, han pratar om att man måste ha en 20 25 plan för att stoppa utvecklingen. Att det handlar om att ändra värderingar i grunden för att unga inte ska lockas av kriminalitet. Och Linus Gardell han är inne på samma sak. Och att det behövs resurser till både skola, sjukvård, idrott och kultur. Hela den här utvecklingen som har skett är ju den utvecklingen som alla pekat på kommer ske- om de här ojämlikheterna fortsätter. Om du inte ger resurser till skolan. Om du utförsäkrar människor. Om du skapar och höjer trösklar för människor att komma in i samhället. Det finns ju en lång rad lagförslag som alla har gått i samma håll. Det är exkludering istället för inkludering. Jag tycker att det förebyggande arbetet har stått, fått stå tillbaka- alldeles för länge. Och det är även inom polisen och det här är ett brett misslyckande och det måste till breda satsningar. Vi måste tänka långsiktigt. Kriminologen Kriminologerna Stami tycker inte att vi ska styra oss blinda på siffror som hur många som dömts eller till hur långa fängelsestraff. Det som behövs för att vända utvecklingen är att rätt personer i gängen åker fast. Jävulen sitter i detaljerna. Allt handlar om implementering. Det handlar inte om att hur många man har häktar utan vem man häktar. Det handlar inte om hur många man lagför utan vilka aktörer man lagför. Vi har ibland lite övertro till eh, numerären. Det är inte numerären som är viktig. Det är inte hur många fängelseår vi har lyckats eh, det här året utan har vi verkligen lyckats lagföra eller inkapacitera nyckelpersonerna, anstiftarna och så vidare. Och Så länge vi inte gör det, då tar vi bara bort de här fotsoldaterna och de är ganska enkla att fylla på. Rättegången mot tonåringarna som misstänks för att ha haft olika roller kring den här Kungsträdgårdsbomben i somras. Den hölls i måndags och vi fortsätter förstås att följa de andra fallen där barn är misstänkta som vi har pratat om i det här avsnittet. Och det här är ju en minst sagt dyster utveckling som vi har sett och det har vi slagit sig av många gånger under tiden vi jobbat med det här avsnittet. Men om vi ska försöka avsluta i något, något mer positivt så kan vi väl höra vad det är som driver Jenny Jensen, kriminalinspektören i Malmö, att jobba med de här barnen. Jag glömmer aldrig när jag träffar en ungdom på ett av våra häkten där den hade då gjort något väldigt bra Eh, och då berömde jag eh, den här pojken och sa Alltså du är ju fantastisk, vad stolt jag blir Och då, då stannade han upp och tittade på mig Och, och så började han skämta och tänkte så, äh, du menar väl inte mig jag, jag, Jo men jag tycker du har gjort ett jättebra jobb, så, jag är så stolt över dig Då sa han bara att det är aldrig någon som har sagt så till mig För att han har ju alltid varit den jobbiga i klassen eller den jobbiga där han befinner sig. Men nu fick han någon som bara tittade honom i ögonen och sa jag är så stolt över dig. Det gjorde ju någonting med honom. Och jag tänker att där behöver vi ju vara som vuxna och möta barnen och faktiskt se dem. Det tror jag är nyckeln Du har lyssnat på Petri Krim om de unga misstänkta och barn i häkte. Producent var Lars Truvidson och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reportrar var Linnea Hjortstam och Johanna Ladborg. Och följ oss på Instagram där vi heter p och där kan du också skriva till oss. Har du egna erfarenheter av det här som du vill dela med dig av så hör gärna av dig. Tipsa oss på p 3 eller på 073 461. 2915. Där kan du också skriva till oss på signal. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Marea Quintana Melin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.